Zintzelik irratiko erretegian gaude, eta azte askena iristarekin batera, ba, telefonaren beste aldean, ba, Imanol daukagu, gure literatur txokoko ba, kolaboratzailea. Kaixo, gabon, Imanol. Gabon, berdin, berdin. Bai, entzuten zai hondo, tehniko, bai, niko pixka baxo entzuten diot. Bueno, espero dugu entzuleak ondo entzungo dutera. E, Durangoko besperan gaude, badakigu biar bertara juteko asmoa daukasula, txuritxo bat kontatu digunez, eta orduan ere halako asmoa daukagunez, eta espero du guren entzule asko baitare bertara joango direnez, durangora, baurteroko zitonetara, oskarriko baliburu, eta diska, eta bestelako... Ekitaldien ba, zita honetara, ba, eskatun nahi genizu zure, ba, bueno, pixka ba, literaturas lotikan, ea, ea, ze, zer ero zidezak egun. Bertan, bai, etxeko txikientzat, eta baitare erta nientzat, eta albada guretzako zerbait ere, egin, Manol? Bai, bueno, enbalakizu, ni bereziki aurr literaturan ibiltzen egin, eta gazte literaturadea pixka bat ikutzen egin, eta hortik joko, eh? baina, bueno, Ne, eh, proposamenetan betire saiatzen naiz ba, eh, eldu ere balio dezaketen liburuak aipatzen ega gaur ere horrela dan. Uh -huh. Oso ondo. Eh, nondekana ziko kera, venga. Edusuna tigasi. Zena, esan diguzu dozen erdi, ba, gomendio egingo dizkibuzula. Espero dugu oso garezteak ez izateaz, badakizu dozen erdi erostea, ba, gareztea bali madira, saigu iritxiko, baina, bueno, pixka bai, aipatzea, ba, zer denerozide zakeguna, ta, bueno, ta, ta igual, pixka presio ere, ondo lego, ke. Bai, e, prezioarena, ez dakit, bilatu berko ez zuen. Bueno. Eee, a ber, Eee, ba, Eee, azteko, ba, digo jenen, e, Bi liburu kaleratu berri dira, eta hortik atxiko gara. E, biak ere, xagusar, elkarren xagusar bilduman, eta, e, ba, Juan Mari digo jenen, normalean, ba, narrazio luzeak, eta horrela, eh, horbetarrak, eta horrelakoak idazten baditu ere, iban eh no, proposatzen dizkizuean liburuak dira e, zeak e, poesia eta hola hit jolasak dituzten bi liburu. E, lehenengoa aipatuko dut lehenengoa da urruneko motorrak mila zaldi du izena eta bueno ja izenburuak adierazten du eh ba jolaserako liburu badela hizkuntzarekin jolasteko Eta e, Juan Mari antzono lariaga marrazki lariarekin kaleratu duen lehenengo liburu honetan, aipatu gogan lehenengo honetan, ba hori e, ba ba egiten ditu honelako neri asko gaurera ziridate e, Anjerler Txundiren e, testoak. Mm -hmm. ba, Anjerler Txundik ba, e, atera zuen e, ba, garai batean e, e, ba, bildumatxo bilduma batzuk atera zituen, ba, Euskal Tradizioko testoak berregitu eta antzeko jolasa proposatzen ditu, urruneko motorrak mila liburu honetan Juan Mari Irigoyenek amarrurtetik gorako irakurlentzako proposamena da, eta bueno, ba ez dakit, ba hori xe, eh, izkuntzarekin jolasteko. Eta bigar, bigarrona Juan Mari Irigoyenena ere sasiak mendia jan deitzen da, eta hau ere ba, tono berdinean idazita dago eh, umorea eta jolasa Eta, ba, zesango izuetnik, ba, testoak, ba, ba, bueno, ba, poesia kutsua dute bainoan ez dira, poema, gozela, gordin-gordinean. Eta, ba, bueno, ba, di, oise, dibertsioa, dibertsioa, izkuntzarekin, e, dibertsio egitea, ematen du, Juan Mari Irigoyenek, ba, bere ijo bei begira edo, zera, liburuen hasieran bintzatala agertzen dira, bere bi ijo ba, guzti, eta ematen du ba eak ea, bogoan ditula idatzi ditula eh? uh -huh. eta uh -huh. aurrera jarrituz bai, entzuten azuek bai, bai, bai, entzuten sí. nire gaina, Joamarin erigone irigo jeneri, lehen bai, baina nazpaldi pizta galduan, nion ez dakita egon den idazten, edo nere despiste izan den, edo orain aldatu delako, lehen idazten igual gehiago helduentzat, eta gain gaztetxo entzatasi delako, edo agian da nere despiztea, eh? eh Juanmari irigo jeneri horrein eh, lagutsi bukatu du trilogia bat, hor deitzen dena, eta bueno, trilogia horretan helduentzako eh, literatura egin du eh, liburu mardulak dira, horri askokoak esan nahi dut, Eta esaten dizut, ba, nik usteet, e, pixka bat hori e, ba, gainetik kentzeko edo olako gauza serioak galde batera utzeko, ba, bueno, garaibatean eri datzizuen eh, aur literatura, Juan Mari Irigoienek, oso tarteka idatzen du, hamarkadatik ba, behin edo tarteka egiten ditu horrelako eh, zeak inkursioak aurr literaturan, kaso netan gazte literatura esango begudela, e? Eh. Amar urte eta amabi urtetik horako irakorrentzako direlako. Mm -hmm. bueno, Aurea jarritu ezagun ba, ondo edutzen yes. bazeizu, eta e, irugarren liburu aipatuko duguna, <coughs> patxizu izarretak idatzia da, eta deitzen da bakarrik eta bustangabe. Mm -hmm. e, patxizu izarretak, e, bueno, honek bai, egiten du lan ahi esklusiboki aurren aurrentzako, eta hemen planteatzen diguna da, e, gasolin batean kokatutako historia bat, Nagazio bada e, kapitulotan banatutako narrazio bat eta gainean letra handi potoloarekin idattzkoa, eta kontatzen diguna da galsollinindegi batean gertatutako anekdota bat, ba, bertan hegoldera e, ba, doan familia bat, ba, supposatzen da Maroko aldera edoan familia handi bat gelditzen da eta euren senide bat ahaztu egiten dute gassollindekgian. Eta e, aldi bedean handik eta gutxira beste kotxe bat etortzen da, eta kotxe hartakoek abandonatu egiten dute katu bat. Kaso honetan, bigarren honetan abandono bada. da. Artu e, gizonak e, komunera joan pakete bat egin, eta komunetik atatzen da pakete hori gabe, eta gasolin degikoa urbiltzen danean komunera zertopatzuko, eta katu bat. Mm -hmm. Eta hori, batean ba, gazolin degikoa, ba, ume txiki batekin, bueno, neskato kozkor bat zortzi bat urteko batekin eta katu batekin aurkitzen da. Bueno, ba hor daude, ba, ma, aventura txiki hori, ma, bueno, soluzioa ez dizut esango, desenlatzea, zuek irakurri bainoan, e, hola, ba, eldu batek, e, ba, hori, zortzi bat urteko aur bati irakurtzeko oso historia anegdota polit bat. Baina, zire bai. ere kargarria du ez da. Bai, batkatu? Aziera erakargarria dela. Bai, bai, erakargarria da, eta, bueno, e, bo, ondo, ola, umore txua, edo, bai. Txu, mm -hmm. bai taizan, taizan duzu, patxezu bizarretaren adela. E, laugarren bat? laugarrena nahi, patuko deguna, aurrexagusar bildumakoa da, eta hamar urtetik gorako atalean dago, ezarritabaino nire ustez, gazteagoentzako ere bada, eta peio hainorgak idazia da, Memoriaren zuhaitza du izena eta hemen eh bueno, peño añor beti dauka tonu, humor echu eta oso aozko literaturatik oso hurbil dagoen literatura egiten duguta, eta oraingonetan e, saiatzen da ba izenburuak dioen bezala memoriaren zuhaitzak ba aiton bat bere e, ilovarri kontatzen dio ba, bere familiaren e, historia arbola batil lotuta eta eh Ba, gutxi gora bera hogei mendeko gertakarien errepaso bat egiten du eta bereziki zentratzen da e, Gerra Zibilean eta Gerra Zibileak e, ba, Euskal Gizartean suposatu zuen ba, zauri eta min horretan. Eta bueno, nahiz eta gaia berez ba, min garria izan, ba, bueno, esaten dituzetan joan jorraren e, humorerik falta ez duen literaturarekin. E, amar urtetik gora jartzen mauderen, esango eh, nuke gazteago entzako, bat urtetik seiz, urtetik gorako entzako, entzuteko moduko historia dela. Hori bai, irakurle autonomoa, hagin bai, bai amarr urte beharko ditu, irakurtzeko. Testoa luzeixe amarra delako. E, urrengoa, bos garrena, Mariasun Landaren azkeneko aipatuko dizuet, E, bueno, e, pare bat kaleratu ditu, baina nik irakurria eta, bueno, jota daukatena, maitagarria eta desioa deitzen da. E, hau ere elkarren ateratakoa da. Eta hemen kontatzen da, ba, berriz ere modu biografiko batean, persona baten bizitza kontatzen da, bere jaiotzatik, bere eriotzerak. Bai. E, eta em, tonu... Ba, realismo magikoaren barruan sartu daitekein tono batean idatzita dago eta nolabait ere hitz egiten digu ba Mariazun Landak ohiko duen e, ba gaisakonei buruz e, kasonetan hitz egiten digu ba buruz eta nolatan e, ba batek eduki dezaken ba, altxorrik preziatuena desiorik gasantitzuena itzaropenadan E, Bitzetan esan da liburu honek aldarrikatzen atzen duena, eh? maitagarria eta desioa. Horreko uh -huh. eh? no, e, astean ere, Maria Zunlandaren liburu bat ekarri zenigun ez? E, txan, txan fantasma, eta bai. ere, imaginatut izango erozteko aukeri dugula bertan. Bai. Eta ja gure esi betetzen ari da, ja boz, esan dizkibuzu, bai. gainera, segarre denako zuidazne zau gunenak. Sigarren E, salto egiten dugu Euskal eh Ipuin ga eta bueno ba ohituta gaude Barandiararen Ipuinetara eta Azkueren Ipuinetara eta kaso honetan e, berrargitaratu dute ba, beste ipuin bat Iparraldekoa emakumezko bat Maigi Aristia deitzen zen eta ba, Lapurdi ko hausko eh, tradizioko ipuñak biltzen aritu zen emakume hau, ba hogei garren mendearen ba, lehenengo erdian bereziki, mi bat zehuna berroita marrarte edo publikatu zitun, ba, gure herria aldizkarian hausko eh, ipuñak berak bildutakoak, eta ateraz duen, hogeita margarren amarkadan ateraz duen eh, bildumatxo bat, liburu bat, amasei ipuñekin, amatioaren usta deitu zion, Etoren berrar gitaratu ditute liburu hori, amatxoren usta. Eta bueno, ortografia eta hainbat, e, ba, lexiko kontu eguneratu dituzte, baina on, e, jatorrizko testuarekin nahiko fidela da. Naiz eta bueno, eh, ba, pizka bat e, orrazia pasadiotzen bereziki erlijio kontu ei dagokionez. Ta bueno, gomendagarria da, ba, ipuin tradizionalak, auzko ipuinak ba, beti ere, eh, kontatu eta berkontatzeko, ba, oso interesarria direlako. Bueno, bau, ondo pentsatzen dugu Pentsatzen <gibitzen> dugu horrendik anjaraitu Esakezula beste alako Olku mordoska bat ematen normalean, zure literatur Txokoa behemen astazkenetan entzuten dugu Baina gero web horrian igandetan Jartzen dugu, ba, aprovechatu zigandetan ere bai ba, ba Berrian zu irakurtzeko Kaukere goten dela, esateko, baina bueno, Irakurritan entzun ere bai Baina ninten pentsatu gaurkoan, horbertan ba, jarri balko Gugula, beste igandetan jartzen marimadugu Piskaberan du, ez da? Ba, ba igual bai Durangorako baldi da baina bueno e, liburuak e, Durangon ez ezik e, liburu dendetan erosten dira beraz ba bueno ba esadilla inor larritu eh liburu dendetara joatea oso gauza osasungarria da uh -huh. ba bestela, bueno ustela Durangorago joen eta era, juneta, etena, e, deitzen da hegaziak eta hau e, ez da euskal euskaldizle batena baiziketa mexikar bikote batena Eta, e, liburu hau da, e, aurtengo, e, liburu irudidunen e, kompostela saria edo, na, Galizian egiten den sari bat. Eta egiesan, liburu irudidunetan, e, ba, e, hemen gure gandik gertu dauden sariketetatik ketetatik, importanteena, Eta Europa mailan ere ba, garrantzitsuenetako bat, eta Baitamundu maian ere esango nukenik gutxi daude, sarik gutxi daude, sarik eta honen prestigioa dutenak. Eta aurtengo irabazlea izan da, ba, esaten dizuet, egaztiak, bere sari hau e, maiatzaldera edo ematen da, baino Euskerara orain ekarri dute, e, azaroan. Eta da, liburu bat e, oso ederra irudiz, irudiz oso ederra da, eta kontatzen duen historia tristea da. Eta kuriosoki kontatzen duen historia da, humanitatearen historia. Eta ba, modu ba, nahiko kritikoan, ba, pixka bat ere ba, planteatzen duela goba gizakia gure aurrera pen honetan ba, zerbait gaizki ere egingen dula. Eta bueno, ba, ba, bide gurutze batean gaudela, eta ere bueno, saiatzen da zabaltzen. Baina nena esaten dut, e, naiko tonu tristean edo bueno, e, kritikoan e, egindako albun bada. Eta irudiak, haundiak bezain edarrak dira. Eta humanitataren historiaren errepaso hau egiteko, egaztiak erabiltzen ditu. Eta liburuaren azalean bertan agertzen da egazti bat, ba. eta egite antzar bat edo nelako egazti bada. Eta e, ba, ba, kontra esana da, egazti hau e, ez dela eganari, En, bueno, egan ari da, baina ez bere egoekin Baizik eta egan egiteko Tramankulu batean, orduan gelditzen da ez Kontraizio Egazti bat e, tramankulu batean egan egiten Eta intutzen ere, baurixi Liburonek planteatzen diguna uh -huh. Eta honekin bukatu dugu Zazpigarra eta azkenekoa Bai, ba, ba propina geneuken ez da Oa, oh, Nik eskatuko izu beste, ba propina Igual orain, agurtu baina lehen zeren Urteru-urteru izaten da herriren bat Gombidatu ba eh azoka honetant o rengoan urrutira jun gabe abar tan ditumba zere egingo da ez eh izango dira eta ez da horren inguruan i bertan egonezen horrek urte batetan gogoratzen dut audioren bat ekarri izana o abestebatzu baita leburuan ez da horren inguruan liburuen bat dipunen bat edola badaukasun komentatzeko? ez egie ezatzen ez ez daukat ez daukat horren inguruan ez horrela esateko ez badaba jon mirande que egin zituela honelako poema pare bat, hijituen izkuntzan, kamagoldi eta bestere mat, ere bai, baina, bueno, ez daukat, beste zerrezateko, ez duztek egitek dagoenik. Mm -hmm. Ea, zehozera topatzen dugun bertan ez Durangon eta Urango baterako bekartzen diguzun, ez da? Hori da, hori da, zehiatuko gara, Durangoen ea, e, pentsatzen dut, hijitok edukiko dutela euren estanda, aprobetsatuz, ba, euren, e, eurak direla urtengo gai berezia. Mm -hmm. Vamos, bueno, bueno. Tartea ondo ondo bile y Venga, ayo.